Дорогий небіжчику, що мені ще сказати про твою хоробрість, про твоє високе, ясне чуття до всього прекрасного і шляхетного, про твою вченість, мистецький смак, про всі ті сотні чеснот, що поєднувались у тобі? Що, питаю, сказати мені про це, не збільшивши сто крат своїми словами справедливого, жалю з приводу твого сумного кінця? «Друзі, зворушені братове, бо справді з ваших недвозначних порухів я з неабияким задоволенням роблю висновок, що мені пощастило вас розворушити. Отже, зворушені братове, берімо приклад знебіщика, докладаймо всіх зусиль, щоб твердо йти його достойними слідами. Будьмо такими, як він». І ми також знайдемо в смерті спокій, дійсно мудрого, просвітленого, розмаїтними чеснотами кота, як цей небіжчик. Гляньте лише, як тихо він лежить, не ворухне жодною лапою. Як уся моя хвала його чудовим рисам, не здатна викликати, бодай, тіні вдоволеної усмішки на його обличчі. Але повірте, засмучені братові що й найгірший осуд, найбрутальніша, найобразливіша лайка, так само не справили б на небіщика ніякого гісінького враження. Повірте, що навіть сам сатанинський шпіц Філістр, якому він раніше неодмінно видряпав би очі, міг би зайти тепер у наше коло, не викликавши в небіщика ніякого гніву і не збудивши його солодкого приємного сну. Понад хвалу і осуд, Понад усяку злобу і посміх, Образливі жарти й глум, Понад безладну життєву метушню Піднісся наш незрівняний муцій. Нема вже в нього ні привітної усмішки, Ні полум'яних обіймів, Ні щирого потиску лапи для приятеля, Але нема і пазурів та зубів для ворога. Завдяки своїм чеснотам він зумів знайти в смерті спокій, якого надаремне шукав у житті. Хоч мені майже здається, що всі ми, хто зібрався тут і оплакує втраченого друга, знайдемо такий самий спокій, не обов'язково бувши взірцем усіх чеснот, як він, і що, мабуть, є й інша спонука до вдосконалення, ніж прагнення смертельного спокою – але це тільки моє припущення, яке я лишаю вам для подальшого опрацювання. Щойно я хотів переконувати вас присвятити своє життя головним чином тому, щоб навчитися так гарно померти, як наш друг Муцій. Але, мабуть, краще не буду, бо ви можете висловити мені чимало сумнівів. Наприклад, можете сказати, що Небіщикові треба було також Навчитися обережності і уникати пасток, щоб не померти дочасно. І ще я згадав, як один школяр на нагадування вчителя, що кіт повинен присвятити своє життя тому, щоб навчитися померти, досить зухвало відповів, що це не така важка справа, бо кожному щастить померти з першого разу. А тепер, тяжко засмучені юнаки, присвятімо кілька хвилин, тихим роздумом.